Для спитування А уроку вони й не витримали Отож і велів Носити їм одежу От Бачу тобі мудрого чоловіка Сказав Созонт І сів просто в траву Тримаючи поперед себе палець А ну ж, бо поміркуймо Коли б Господь хотів Самого спитування То він би дав Адамові стручок а Єві руру? Та й більш нічого. Але він до стручка привісив Адамовіще й мішечка для творення сімені. А Єві учинив місце для ношення плоду. Отже, гріх, якщо це гріх, їхній передбачив. Відтак і гріхопадіння їхнє з волі його сталося. Кузьма розширив круглі очка, причому круглими вони були і не переставали, тільки розширилися принаймні вдвоє. Долішня губа в нього відвисла, а зуб виліз з-під горішньої губи і жовту зацвів. Питому поклав на груди широкого хреста і так заговорив. «Згинь, пропади, сатано, – сказав. Не скушай мого духу і розуму, бо вони в мене... Неміцні. «Я не сатана, Кузьмо, а такий же християнин, як і ти», – сказав із властивою собі півусмішкою Созунд. «Ось дивись». І так само, як Кузьма перехрестився. «Чого від мене хочеш?», – скрикнув Кузьма. «Мудрість твою спитую». «Мудрість хай знайде мудрість», як сказано в приповістях. «Для придбання мудрості не треба розуму», категорично сказав Кузьма. «Але все треба спитувати мудрістю», і так сказано в еклезіасті. «Не спитуй мене, не спитуй», заверещав Кузьма, «чого це ти до мене причепився? Але ж бажаєш, щоб до тебе причепилися п'явки» і відсмоктали твою лиху кров. Отож я і є та п'явка, щоб відсмоктати твою глупоту. Круглі очка Кузьми знову виросли вдвоє. Долішня губа відпала, а єдиний зуб став сторчма. «То це хочеш посміятися з мене?» спитав Кузьма даринчливим голосом. «Коли так?» «Ти вдвічі, сатана, згинь, пропади!» Вискочив із зеленої калабані, і ми побачили, що до ніг його і справді присмокталося кільканадцять чорних і тлустих, очевидно вже насмоктаних п'явок. Відбіг до дерев, і там зупинився, дивлячись у наш бік. «Гріха чиниш, брате Созонте, насміхаючись над убогим розумом», – печально сказав Павло. «Не його спитуєш, а себе». Усмішечка зникла із Созонтового лиця. «Правду, кажеш, брате, хоч я й сумнівався в убогості його розуму», – мовив Созонт. «Коли можеш прости». Хай тебе Бог простить. Ходімо і покиньмо цього благого. Сузонт важко звівся з трави, і ми рушили дорогою далі. Але коли я озирнувся, побачив, що Кузьма йде на певній віддалі за нами. І я раптом жахнувся. П'явок у нього на голих литках вже не бачив але стали вони червоні від крові. «Кузьма йде за нами!» – шепнув я. «Не лякай його!» – мирно відказав Созонт. «Хоче, то хай йде!» «Мені в цього треба розпитати про монастир, з якого прийшов сюди Микита Стопник». Сталося усе те вже підвечір, Довкола було порожньо, хоч ми мали намір дійти до села, яке мало бути десь поблизу, і в ньому переночувати. Ішли ми аж до густих сутінків. Кузьма простував за нами, але тримався безпечної відстані.